Kapittel 22 Dette er hva Jehova har sagt. Gå ned til Judas konges hus, og der skal du tale dette ord. Og du skal si, Hør Jehovas ord, du Judas konge som sitter på Davids trone, du og dine tjenere og ditt folk, de som kommer in gjennom disse portene. Dette er hva Jehova har sagt. Øv rett og rettferdighet, og utfri den som blir plundret av bedragerens hånd og dere skal ikke behandle noen fastboende utlending, farløs gutt eller enke dårlig. Øv ikke vold mot dem, og utgitt ikke noe uskyldig blod på dette sted. For hvis dere nøye handler etter dette ord, da skal kongene som sitter for David på hans trone sannelig komme inn gjennom portene til dette hus i det de drar frem i vogner og på hester, han og hans tjenere og hans folk.» Men hvis dere ikke adlyder disse ord, sverger jeg herve ved meg selv, lyder Jehovas utsang, at dette hus skal bli et herjet sted. For dette er hva Jehova har sagt om Judas konges hus. Du er for meg som Gilead, Libanons hode. Sannelig, jeg skal gjøre deg til en ødemark. Når det eller byene, så skal ikke én være bebodd. Og jeg vil hellige mot deg dem som volder ødeleggelse. «Vær med sine våpen, og de skal hogge ned de ypperste av dine sedrer og la dem falle i illen.» Og mange nasjoner kommer virkelig til å gå forbi denne byen og si, den ene til den andre, «Hvorfor har Jehova handlet slik mot denne store byen?» Og de vil måtte si, «Fordi de forlot Jehova sin Guds pakt og begynte å bøye sig for andre guder og tjene dem.» Gråt ikke over den døde! og vis ingen medfølelse med han. Gråt voldsomt over den som drar bort, for han skal ikke mer vende tilbake, og han skal virkelig ikke se sine slektingers land. For dette var Jehova sagt om Shalom, Josias sønn, Judas konge, som regjerer i sin far Josias sted, og som har dratt bort fra dette stedet. Han skal ikke mer vende tilbake dit, for på det stedet som de har ført ham i landflyktige til, «skal han dø, og dette landet skal han ikke mer få se. Ve den som bygger sitt hus, men ikke med rettferdighet, og sine rom ovenpå, men ikke med rett, ved hjelp av sin neste som tener ham for ingenting, og vis lønn han ikke gir ham. Den som sier, «Jeg skal bygge mig et romslig hus, og bekvemme rom ovenpå, og mine vinduer i det skal gjøres store.» og panelet skal være av sedertre og overstrøket med sin ober. Skal du fortsette å regjere fordi du konkurrerer ved å bruke sedertre? Din far spiste og drakk og øvde rätt og rettferdighet, ikke sant? Da gikk det om gott. Han forsvarte den nødstiltes og den fattiges rättsgrav? Da gikk det godt. «Var ikke dette å kjenne mig? lyder Jehovas utsangen. «Sannelig.» Dine øyne og ditt hjerte er ikke rettet mot noe annet enn din urette vinning og mot den uskyldiges blod for å utgyte det, og mot bedrageri og mot utpressing for å utøve slike ting. Derfor, dette var Jehova sagt om Jehoiakim, Josias sønn, Judas konge. De kommer ikke til å holde klage over ham. «Akk, min bror!» og «Akk, min søster!» De kommer ikke til å holde klage over ham. Akk, min Herre, og akk, hans verdighet! Som en eselhingst begraves, skal han bli begravet, i det han blir slept omkring og kastet bort utenfor Jerusalems porter. Gå opp på Libanon og rop, og la din røst lyde på barsan. Og rop fra Abarim, for alle de som elsker deg indelig er blitt knust.» Jeg talte til deg mens du var fri for bekymring. Du sa, jeg kommer ikke til å adlyde. Detta har vært din vei siden din ungdom, for du adlød ikke min røst. En vind skal være hyrde for alle dine hyrder, og de som elsker dig indelig, i fangenskap skal de gå. For på den tiden skal du bli til skamme, og sannelig føle deg ydmyket på grunn av all din ulykke. Du som bor i Libanon, som har ditt rede i sedrene. Å, hvor du skal sykke når fødselsveer kommer over deg, veer som hos en fødende kvinne. Så sant jeg lever, lyder Jehovas utsang. Selv om Konja, Jehoiakims sønn, Judas konge, var seilringen på min høyre hånd, vil jeg rive deg av derfra. Og jeg vil gi dig i deres hånd som søker å ta din sjel, og i deres hånd som du er redd for. O i Nebukadressas, Babylons konges hånd, og i kaldernes hånd. Og jeg vil slynge dig og din mor som fødte dig, bort til et annet land, hvor dere ikke ble født, og der skal dere dø. Og det landet som de lengselsfullt vil løfte sin sjel mot og vende tilbake til, til det skal de ikke vende tilbake. Er denne mannen, Konya, bare en foraktet, knust figur, eller et kar som en ikke finner behag i? Hvorfor skal han selv og hans avkom bli slynget ned og kastet bort til ett land som de ikke har kjent? Jord, jord, jord, hør Jehovas ord. Dette er hva Jehova sagt. Skriv opp denne mannen som barnløs, som en synd og sterk man som ikke får noen framgang i sine dager. For av hans avkom kommer ikke en eneste til å ha noen framgang, slik at han får sitte på Davids trone, og igjen herske i juda.